Lillahi rabbil على salatu محمد ala rasulinu alamina, muhammadimu ala dada wa sahabe, omen tebi ahun bih hasanimu ila i mininu alam. Vala Allaho šan gospodara svijetela, salavat i selam na mama sviđa poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, selam na je učastku porod suđeroga sahabe, selam na šahide Bosni Hercegovine, na Uvažan vrša poštovani sestam, salamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Hvala dobro čanog gospodara svjetova koji nas je učinio pripadnicima umetna poslanike, salobahu alaikum a.s. koji se međusobno u ime uzvišenog gospodara volimo, međusobno uvažavamo i nadježimo se učinjenju dobrih dijela. jevo u ovoj 21. noći jednog od četiri sveta mjeseca, mjeseca Hvala vam, ovdje u ovoj lijepoj džanji, u ovom lužani, se družimo, inša Allah, kroz kurbanske ajete i hadise posljednika. Ovaj, ja sam sa uvaženjom apizom dogovorio da, noća se, inša Allah, e, protumači kratko hadijskoj obilježi, velike hadijske, spirit je i terd je spirit je hadis je potvrđan koji bi trebao da nas potakne na razmišljanje odnosno da se inshallah potrudimo da budemo od onih koji su pomenuti u ovim hadisima kada je ova lijepa džamija otvarana, otvorena je to otvorena I u sličnim prilikama, kada imamo bilo kakav značajan skup, onda se organizatori potrude da se za Zvanice obezbije posebni uslov, ono posebna mjesta, ima jer građanici odbor ili organizacijni odbori obezbije da imaju negdje nad kriven prostor, da se daje Zvanicama hladovina, bez obzira što većini svijeta, ili je vruće i da. To je naravno naš izvor i naša želja da na neki način priznamo neke ljude, da im odamo posebnu počas i da im priznamo malo bolje odnose na drugi. Međutim, draga moja braša i sestre, da li mi razmišljamo o jednom trenutni odnosno o jednom danu danu u kojem neće biti hladovine osima blavove hladovine danu u kojem će kako Alor Žanom govori u suri abesa, da će ljudi bježati jedni potlugi razmišljamo o tom danu, kao što Kur'an kaže Bejdaža Esaha, kad dođe taj strašni dan, u kojem će se puhnuti, u kojem će ljudi poiskakati iz svoji kabura i biti isto kao skakalci. A onda će, kako Kur'an kaže, javno je vrlo u U tom danu će čovjek bježati od svoga brata, rođenog brata. Va umihi va abii. I svoje majke, i svoga babe, va sahibatihi va veli. I svoje suprugi, i svoje družice u životu, i svoje djece. Toga danas svako će biti zabavno, samo samo. kaže kaže a ovaj hadis kao što sam kazao vidite maliji hadis je spirke Allahu fi zilli yawma la dilla dilla. ima 7 kategorija mukmina koji će biti u Allahovoj ladovini odnosno koji će odgovoran on će smjestiti svoju ladovinu na dan kada drugi će neće biti Tu hadovinu neće nikom moći doći svoju volju, već Allahovom voljom i Allahovom doslovom, odnosno morat da zastupi da toga Adana ima to posebno počasno mjesto. Na prvom mjestu je iman Adin, pravetni vladan, odnosno pravetni prekostavljeni onaj koji je na sebe preuzeo brigu o muslimanama, odnosno o ljudima, koji je na sebe preuzeo tu taj tiješki emanet, za koji je Ebu Mekresi Htik, radijallahu koji je ne svojom voljom prihvatio da bude prvi halifa, hulafaj Rašidina, kazao, inneha la emanah, va inneha jaumel bi ametnih izijum vanadaman, illa man addaha bihati. U istini je ovo veliki emanet. Ovo je velika odgovornost i ovo je u isto vrijeme poniženje i kajanje na sudnjem danu osim onoga ko ispravno izvrši taj emanet. Zbog toga su naš dobri predci izbjegavali odgovorne funkcije. Islamski je princip da se odgovorni dužnost i ne povjeravaju onima koji žele po svakom cijelu. Već da sajednica muslimana odabere najbolje godin između njih, kao što je bio slučaj sa Omarom ibn Ablazizom, unukom Omere Nuhatava radi Alamandu, tog velikana Islama, za kojeg se smanka da je Omar ibn Ablaziz bio petih halipa Hulepa i Rašinina bio na vlasti samo godine, 99. istotu, i džetsku godinu i kada su ga muslimani, tako reći, nadjerali da prihvati odgovornost halife, on im je molio, govorio, ima preših i vodmene ima obrazovani od mene, ima bogobojasnijih od, od mene, ima sposobni, nemojte mene, ja sam slavni. A onda, nakon što su ga izabrali za halifu, kaže, budite mi pokorni, poslušnji, sve dok budem izvršavao lahkoj nadri dok budem zdjelio sunne poslanike svala onih srljena a odkažite mi poslušnost kada ja budim odkazao poslušnost A onda je kada je došao u kući svoje supruge Fatime kada je došao svojoj kući plakao je, odnosno djeco pa ga ona pitala šta je pomeran da se nešto nije desilo nekom od naše djeci pa on kaže pa tima desilo se mnogo teže od toga. Ovo je dan naše zajedničke tugi, jer je od danas svoj omer preuzeo obavezu da čuva interes uslimana. Ovo nije naš dan naše radosti, već je ovo dan naše zajedničke tugi. E zbog toga su dobri muslimani, naši dobri predsi, izgjegavali da preuzmu na sebe odgovornost. I u ovoj nekoj modernoj, modernoj povijesti treba da budemo iznimno zavalutišnom gospodaru, što nam je dao da je na, u najkritičnijem vremenu u ovoj modernoj historiji Bosne i Hercegovine načelu države bio čovjek koji je razumio svoj marok i koji je svojim mudrijim vođenjem, ahmetli Alijed Zadegović, koji je svojim mudrijim vođenjem proveo ove bošnjake kroz veoma teško vrijeme u kojem nam je prijetio nesanak. A da bi imao tako, ta, tako, takav autoritet i da bi ga muslimani nebošnjaci više voljeli čak od bošnjaka, on je to pokazivao svojim primjerom. Jer on na kongresu 93. hodine kaže, na kongresu SDA, kaže, nema niko pravo na platu ako nema vojnik platu, a vojnik nije imao tada platu. Nija kao predsjednik države, nemam platu, nija imam paket kao i ostali građani BiH. I meni je lakše od ostali. I bio sam kod njega 93. negdje od milijte u 1993. bio sam u njegovom stanu. Jer me je molio da, da malo gov... razgovaramo o o Konjiću jer do ljubio je političkih nakih prebiranja. Tad u njegovoj kući kući. Odnosno stan, stančiću. Ja vidim prezime sam kopio kartu jednu od najlošijih kahvi koje sam popio u zadnjih 20 i više godina i podsjetljala me na divanom kahvu koju su nam naši roditelji pravili urijetko onda kad smo mi bili djeca i kad se djeci nije udovoljavalo na sve njihove prohtjeve. I popio sam takvu kahvu neslaku jer nekoliko mjeseci u stanu prahmetri predsjednika nije bilo šećera, jer nije bilo šećera ni, ni, ni drugim bošnjancima, odnosno građanima Bosne i Većegovine. E zbog toga vam govorio i nakon, nakon Daytona, mogu ljudi, građani, izdržati na mašti mi izdržali smo i toku agresije, ali ljudi ne mogu izdržati nepratom. E zbog toga će nas u njevdamu na prvom mjestu u Lavoj gladovini biti, Pravedan vlada odnosno čovjek koji je svjestan odgovornosti, koju preuzima na sebe i koji vas ne osjeća kao privilegiju, već prije osjeća kao veliku odgovornost. Na drugom mjestu je šalpun neša afir vada terapije. Na drugom mjestu je mladić i djevojca, mladić i djevojka koji svoju mladost provedu rogujući uzvišno. sestre, ovo je teško vrijeme za ovo naš domar. Teško i za nas, koji imamo djecu i odgajamo i budimo da budu od nas. Jer je ovo vrijeme puno izazova. Vrijeme koji u kojem ima mnogo više izazova nego što je to bilo u naše vrijeme kad smo mi odrastali. Vrijeme u kojem nema zabrana za, za djeca. Vrijeme u kojem iz naše prevelike pretjeranje djubavi prema našoj djeci udovoljavamo im sve što poželi. A onda, jednoga dana kad se osvodimo, vidimo da ta djeca nisu ono što bi mi željeli. i svjesna onih rijeka Željinske krvi i koja će biti svjesna da kada dođu u određenu vozilicu, da tu vozilicu moraju da, da, da ispune na najbolji način. Da se ne desi da, evo, ekspert, takozvani ekspert za terorizam, Galijašević, koji volo je u ime praktišnije RSL Valja da on produri priču kako su, kako su državne granice Nesigur, kakoj dažarna granica, ali samo da li se prilaže to kao goste međunarodni aerodrom Sarajevo je tamo nađo ima službe habije. Juče sam bio jedan inspektor sa sa aerodroma. Nisam ga dugo vremena bicio, pitam ga jes' tu kaže sad sam poče. A on tu ufoči kaže ja sam prekomandovan, jedna snima osam koji smo prekomandovani pod navodnom nekom sumnjom da su mi vehabije. Samo zbog toga što i idemo, idemo u čanur. A pitam ga, a dobro je se ti kome žaliti? Imaš se kome žaliti? Nemam se kome žaliti, koje je problem? Imaš li papir da te neko okvalificiruju kao takvu? Nema. nema pravnog oslova jer onda o, njegov odgovornik kažu da oni radi u skladu sa poslovnikom i da je to sad politika zadnjenika direktora dev i da vam razgovori gdje gdje god da počne. Noča spodela koja je došla, došla da nasluša predavanje i olmačina koja se koja pa da usišnu gospodarna sežda, njihova sežda. Je mnogo jača, mnogo snažnija od sežda nas koji smo ipak ostali. Jer mladost u ovom vremenu ima ima puno izazova. Izbogto baca ta malo inshallah ona koja se koja se kuščuva griha ona će na suđem danu biti u Allahovoj bađovini a ne u drugim bađovinicima -ba Drago pa mu Allahu malako mil mesaj na trećem mjestu je čovjek čije srce je rezano za džamii To je čovjek koji osjeća džamiju kao najvažnim centralnim mjestom u nasi Ova džamija koji je ovdje nagravio jedan naš božnjak, jedan naš gonšnjak, čovjek koji se bavi, bavi biznisom u salju, da ga ovdje što vam zato je objekat koji mijenja ovdje, mijenja ovdje čitavo nasilje, mijenja moral, moral jedne generacije, Je se ovdje djeca stanovnici navikavaju na eza, djeca mogu slahkoću onda dođu ovdje, nauči u nekako da se podučava islamskim islamskim prednostima ali kimi imamo obavezu da na svaki poziv imezina se odgovorimo objet jer bi ovo trebala da bude važnije trebala da bude važnije mjesto od naših vlastitih kuća jer načasmo mogu slobodno doći svi ovdje kada govorimo obavimo na da se doužimo I svaki dan po pet puta možemo da dođemo između namazara da dođemo da nam niko neka, da nas ne, niko nema pravo uratiti sa džanijskih radama. Takvu slobodu i sigurnost imamo ni u vlastitim kućama. Jer niko od nas ne bi mogao, i kad bi možda se neko od nas obažio, možda ne bi žene dalo. Ali kad se žene složile da, da, da, dolazimo, da, dolazimo, da dolazimo u džematkom širu pet kuta na dan, da nam Da, da klanjaju i da nam poremete naš svakodnevni boravak, vjerovatno djeca ne bi bilo filoza. E zbog toga na trećem mjesto od Lavojna, dobiti će biti oni čija srca su vezana za džamijom. A šta znači džamija? Jel džamija je samo mjesto u kojem bošnjaci muslimali mogu da dođu, da klanjaju i da nakon toga se poselamimo, naslijemo s jedan drugom i da odemo svoje kuće? Ne. To je samo jedna od manifestacija onoga šta bi uspravljala koji džavija. u svom jezičkom smislu označa, označava mjesto obutljanja muslimana. Radi zajedničkog obavljanja namaza, radi njimovog međusobnog upoznavanja, radi rješavanja problema zajednice muslimana. Radi mire i muslimana. Radi uređenja, uređenja džamaka nije samo tamamije, nego ono što pripada našem džamama. Radi toga da da naši geci budu čistim i i da budemo zabrinuti kad vidimo kroz džušane gdje ovdje žive Bošnjaci i Da budemo zabrinuti ako vidimo da u nekom objektu ima neđelo ne Allah nekog neku harama. Da budemo zabrnuti ako ima Bošnjaka, Moslimana, ako ima Svjeta, Eza. A imajte. Da budemo zabrnuti ako imamo omladine koja prijeti sigurnost u Odioviđama i onih koji živliju ovdje. Da budemo zabrnuti ako imamo djevojte i žene koje su izgubile sve, sve moralne moralne norme i koje se nikoga više ne plaše, niti se stivi. Da džamija ima ono pravo mjesto i da u stvari džamija bude mjesto našeg preporoda. Mjesto gdje ćemo se zadržavati tužebo ste namaza i gdje ćemo se raspitivati kada neko kali u džamioatu da vidimo šta je sniža se nije da da nije hasta, da ga obiđjemo jer ima kad govorimo oni šest obaveza muslimana i hakova muslimanodosta dugog muslimana imamo ona ono obavezu pet obavezu vegdam vegdam erida Kad se razboli muslima, onda ga e to, Kad se razboli muslima, moglo bi da, pod, da podrazumijeva ako je neko u bolestičkoj postelji i ako eventualno leži u kliničkom centru. Ali može da bude i naoči stra muslima, bošnjak, ali bolest. A bolestan svaki, ovdje svaki stanovni bošnjak ovog naselja, koji ne dolazi makar ne dođe kumom ili ponekad na neki bivljivak. On je, on je bolesnik, treba obići, treba doći do njega da se vidi šta se s njim dešava, jer nije u pitanju samo on, nego su u pitanju njegovog učanja. A u hadisu stoji da čovjek propusti Hindiju na To tomu je teži, odnosno tomu je veća propast, nego da u jednom trenutku izgubi sad svoj metak i svu bolic. Samo da propusti kiniju na nas. Ezvokova draga moja bračna sestra, moramo se malo upoznavati, bolje poznati, moramo identifikovati. Po u našim domaćima kada odemo kod njih malo da razgovaramo da vidimo imali način da se oni da se oni ostaje istodost da ostanu, ostanu bio domaćar jer čeraz možda ono uživati nasu nje. Dani govorit kako su ih došli redom u dom i a niko im je obilas niti im je rekao nisu možda znali. Jer čije toga dana ljudi tijeti da se podstlobode odgovornosti. Na četvrtom mjestu su dva muslimana koja se vole u ime uzišnog gospodara. I koji se međusobno sastaju u ime gospodara i u međusobnoj ljubavi se rastaju i nikad nik jedan musliman po muslimanu neće učiniti nepravot. E fali nam te ratske prave i istinske ljubave A ako se tako ne volimo, onda mi smo pravi mughni. Jer možda da vam kažem, vadi su ovaj u najdokometa i pripali je hihma i niko od vas neće biti pravi mughni dok ne bude želio svome vrati muslimanu ono što želi se. Dok se ne budemo radovali radostima muslimana i dok ne budemo dužni, kada su dužni drugi muslimani, onda mi smo pravi Možemo da budemo muslimani. Kažemo, možemo da budemo mughni, dobri mughni, A mi smo pravili. I zbog toga moramo da nađemo mnogo više vremena da se obilazimo. Da se susrećemo, sastajemo, da razglobamo. Da jedi drugi savjeti. <kuh> moramo da čuvamo rodnijske veze jer smo ih pokitali, jer, jer apsolutno se ne poznajemo. Naša djeca se ne visoko ne pozna. Jer smo izgubili taj adept naštiku, odnosno tvoje pačke sume, da se bližna rodnina mora obilaziti, jer naši dobri predsini, koji su živjeli teškim životom od poljoprivrede nalazili su vremena da obiđu svu svoju rodinu. I primali su svoje rođake, I imali vremena za njih i niko nije ni nijed koga ovretovalo. Ženama nije bilo mrsko kad dođe neko od, od rodine. I osjećala se meni svona ljubav. E jako želim da mi je da, da, da mi dođe neko kod rodine da mu nešto ne treba da dođe, da me posjeti s tome poželi. I da osjetim zadovoljstvo kad vidim da nešto imam, odnosno da ja osjetim zadovoljstvo kad vidim da ima neki muslimata. E, siguran sam da prilikom obilazka naše, naše rodine, da naši očak u toj ljubavi medu so nisu nikad imali nikakve zavitosti prema drugih ljudi, nego, nego su blagosindjali i molili uzmišeno gospodara da unaprijed ono što što ima, ima neko od rodine. I što ima dobar hajvan i bolji od njega. I što mu je bolja ljedina od njega. I Alain Žan je dao bereketme, bereketme. E zbog toga nam hvali tije medisovne istinske prave, medisovne, medisovne naše ljubave, koju treba da prenosimo na našu, našu djecu. I sa tom našom djecom moramo definitivno mnogo više da, da provodimo vremena. Mnogo, moramo da s njima razgovaramo. Moramo da im stalno pričamo i da im podsjećamo, da im podsjećamo kod su i šta su. Da im učimo da su božnjaci, muslimani, da za ovu zemlju su prolevede rijeke krvi. Da je prije 20 godina najhrabrija mladost iz ovog naroda, da je položila svoje živote, da bi oni danas mogu da idu u školu na fakultet. I da zbog toga moraju da budu najbolji, da budu najmoralniji. I da se ljudje da budu najbolji u svemu. svomim oneka i nama nekih heroja istinskih pravi šehidare da, da ti heroji budu njihov uzor u životu a to možemo postići samo ako budemo međusobno sobno komunicirali odnosno ako ako se budemo međusobno poznavali i ako se budemo međusobno međusobno počnuti barešu nda'tu imra'atu dathu mansibin bij mar fa qalat inniha I chio di ecozone, ona koja ima je i koja ima glas ili ima i da počini i drije i on kaže in nie eco. Io ja se voi ma Draga moja braća. Ugadisima sto i ne dici le stupiti dan dok čovjek ne bude javno činio zinalo ko Se moralne norme. Gdje se javno činje najveći grijes grijes po kojim su stradali neki narodi po kojima kurma bovodi. A kada se počinje zinalog na dunjalogu, kako u predajama stoji, na gdje sve stoji, zatrese se až uzvišeno gospodari. I zbog toga odsjećam, odnosno opominjem da je zinavnog velikih grijevni. Da je to kako kurman kaže za asedilo. To je ružan put. Nije to samo čin. Nego je to put, odnosno to postaje navike. E na sunnjem danu će u Allahovoj hladovini biti oni koji su moralno bili čisti. Koji su se uščuvali od činjenja ovoga grijeva i koji su ukazali im jehovi. Ali zbog toga u islamu, u prvenciju, u islamu nema osavljivanja muška i ženska. Jer kako stoji u hadisima, kad se poje osam, onda je čekan treći. Nemoj, nemoj ti da goveš kako ste jah nulnik, kako ste ja, Jer je alrožanu prokletom i blisu njegovoj vojci dozvolio da napadaju i sa pješanima i sa konjicom. Znači, nije samo prokret njih li sa, nego ima čitavu vojcu, koji nas napadaju sa svih strana. I dozvoljeno je prokretom šehtanu u onom razgovoru s uzvišenim gospodarom, kad mi je izgadano poslušljost, kad obražano kaže, šar je kumfil, nam vali nam vlad. E, dozvoljeno ti je da budeš saučesnik u njihov, njihovim venecima i njihovim porodicima, o njihovom porodicima. Odnosno, dozvadega ti je da budeš bioninčar u firmanima. Ima, ima bošnjaka i nebošnjaka koji mislije da su sami, da su vlasnici. Piše tako da su, su ovih vlasnici, da je to jedan kroz jedan nadjet. A prokvjeti šeitan zbog jelatosti kojom se on bavi, on možda postao većinski glasnik. Ima oni koji su prije sklapanja braka, Nende dozvolen da nauče steknu svoju djecu. Pa to djeca provode raj, radosti i bi I beguzove svoje vlastite vlastite roditelje e u toj djeci ima učesje prokleti šejtani. Nisu samo ne, nemaju samo roditelji, nego na njih imaju pravo i prokleti prokleti šejtani. Prečujemo ta satka ta la ta'a liman shimalo ma'tun Na šestom mjestu je džobje, odnosno mu'minin mu'minka Koji dijeli na način da kada daju, da daju tajnu, da njihova lijeva ruka ne zna šta je dala desna ruka. Da su domet, kao što star mi kažem. Da pomažu svima onima kojima je pomoć potrebna. I mi smo svjedoci da kad god smo nešto dali u ime uzvišenog gospodara da nam je to vrlo žalom na dobro Još na, onom, na ovom svijetu. A na ovom svijetu je mnogo veća na I obrnu to kad smo mogli nešto da da učinimo, da pomognemo. I kad smo se omišljali, hoćemo ili nečemo. Allah je dao da nam je to propalo, odnosno što ne znamo nikako oči. Nismo imali bereketa, bereketa u tim našim imeci. E zbog toga je varno da se trudimo da imetke stičemo na halal mađe i da im dijelimo ono što je halal. Svijesti da će nam to žalno mnogo stučiti. I znamo za onaj slučaj Osmaneg Rafana e, radi Allah' Anhu 3. halife u Lekvaju koji je u vrijeme dok je Halifa bio Omer e, i Mkata radi Allah' Anhu, kada je došla ona karavanac 1.000 deva iz Šama na, e, na skupucijenom rogom, a onda dolaze trgovci narkopisi iz Medine i kažu Osmanu i Rafanu, kažu, hoćeš li da nam to prodaš, da, da te damo 5% da zaradiš? Kaže, reć, malo mi 5%. Kažu kako malo nema nikoga te može više dati. A on kaže ima jedan. Koji kaže da se sve 1. maja cure. Da karaj. Metere uladimi jun su puna vanam i suilla i metere habat alamba se sedam semale u prikuću svukoj snbuli 100 haba. Allah yodaef bimi ishab Allah wa sallam. Primer onih isto kao primer zrna iz kojeg klikne 7 pasova a u svakom glasu po stotinu zrna, a kome Allah hoće da će išti. Allah sve pripada i on svesto. A onda on kaže, uzimam da za svjedokje, da sva ova vrijedna, sva ova rokovi, hiljada deva što da pripada siromasima medijinima. Da je to sadaka za siromani, da je ne, ne zanimanim 5%, jer ja hoću oni 700, 700 puta više, od onoga što sam ja, što sam ja dao. E zbog toga treba da se prudimo i želimo da svemo što je hajk, da se prudimo i da učinimo što više, više, više dobrih dijela, da i da se mi ostavimo ovako. Neko može da napravi džamiju, neko može da postavi čestu, neko može da ukalne mi voću, neko može da prošini put, neko može nešto, nešto da uroadi, neko može da skloni kavinc puta. I to, je, I to je sadaka i treba da sklonimo, naravno, naravno da to, da to činimo, Pa rečimo da Allah, je Allah Hvalijem i Hvala Bagnar i na srvom mjestu je čovjek, odnosno muhme koji ispomenuje uzvišenom gospodara onda kada je sam. Onda kada bi učan spavaju, kada je sam nekaj uči. I na nekom drugom mjestu iz poštovanja prema uzvišenom gospodaru poteknu su zemlje. Ne onda kad nas neko vidi, kad nas neko vidi možemo mi u ljepši namazni, rukom i srstom i kija, možemo malo možda duže da klanjamo, možda malo ljepše da učimo. Ali, kad smo sami, onda da nam potekimo suze da na taj ražnji pokažemo stranopoštovanje prema uzmišljenom gospodara. Ja Mamo ali uzmišljenom gospodara, da nas učinu se na putu Islama, da vrlošano mu e, oprosti našim, dobrim, našim umrlim roditeljima i dobrim predsima koji su na nas uvrjeni na skjetle Islama, da vrlošano umuti naših djec i naše potomke, da oni budu im žele radosti naših oči, radosti naših srca, da budu umeta, da nam bude milosti na sudnjih dana da nas uvrde Salamu alaikum.